тери прачет джинго Капонський рибацький човен уже на милючі дві відплив від гавані, коли його капітану здалося, що він раптом став краще плисти. Може, морські жолоді нарешті відпали, подумав він. Коли його човен зник у вечерній імлі, з брижок набавом визирнула зігнута трубка і трохи поскрипівши, роздираючись довкола, зупинила свій погляд на березі. Бляшаний голос мовив вдалині "О ні!" А інший бляшаний голос запитав: У чому річ, сержанте, на у перископ. Добре, запала пауза. Тоді другий бляшаний голос мовив о, курча! Те, що стояло на якорі перед містом Аль Халі, не було флотом, а радше флотом із флотів, чиї щогли скидалися на плавучий ліс, підводною поверхньою. Лорд Ветінарій теж зазирнув у перескоп. «Так багато кораблів, – сказав він, – ще й за такий короткий час, як все добре організовано. Дуже добре. Хтось би навіть сказав, дивовишно добре, як то кажуть, якщо хочеш війни, готуйся до війни». «Мій лорде, гадаю, прислів'я звучить дещо інакше. Якщо хочеш миру, готуйся до війни», – наважився виправити його Леонард. Летінарій схилив голову набік і заворушив губами, повторюючи фразу про себе, і врешті сказав «Ні, ні». Так вона не має жодного сенсу. Він знову пірнув своє сидіння. «Нам потрібно поводитися обережно», – сказав він. «Можемо зійти на берег під покровом ночі». А «А можна зійти на берег під покровом покрови?» – запитав сержант Колон. «Насправді ці додаткові кораблі лише полегшать наш план», – мовив Патрицій, не зважаючи на нього. «Наш план?» – запитав Колон. «Серед вершків хапонської влади є люди всіх форм і кольорів», – ветінарій зиркнув на нобі. «Майже всіх форм і кольорів», – додав він. «Тож наша з'ява на вулицях міста не мала б викликати непотрібних зауважень». Він знову зиркнув на нобі – Великою мірою. Але ми в уніформах, сер, зауважив сержант Колон. По нас не скаже, що ми зібралися на костюмовану вечірку. Що ж я свою уніформу не зніму? Рішучо, мовив Нобі. Я не збираюся бігати в панталонах, тільки не в порту. Там купам моряків дальнього плавання. Я всякого наслухався. Так буде ще гірше, мовив сержант, навіть не гаючи часу на підрахунки, скільки часу моряк має провести в морі, щоб Нобі Нумс, асоціювався в нього з чимось іншим, ніж мішенню. Бо якщо ми будемо без форми, то вважатимось шпигунами, а ти в курсі, що стається зі шпигунами? Скажеш мені, сержанте? Даруйте, ваше світлосте. Сержант Колон підвищив голос. Патриці відволікся від розмови з Леонардом. Так, сержанте? Що стається зі шпигунами в Хапоні, сер? Е, дайте подумати, мовив Леонард. А, так, здається, вони кидають вас жінкам. Нобі повеселів. О, ну, це не так вже й погано. Е, ні, Нобі, почав було колон. Бо я бачив картинки в тій книжці, ароматні частини, яку читала капрал Анва, і. Ні, послухай, Нобі, ти неправильно. Тобто, матінко, рідна, я не знав, що таке можна витворяти з. Нобі, послухай, а ще там був епізод, де вона. капрали нобс, заволав колон. Так, сержанте? Колон нахилився до Нобі і прошепотів йому щось на вухо. Вираз обличчя капрала поволі змінився. «Вони справді так, Нобі?» «Вони справді так, Нобі?» «Вони не роблять це вдома. Ми не вдома, Нобі. Якби що!» «Хоча ви чули історії про порадниць, сержанте!» Панове звернувся до них правитель ветеринарії. «Боюся, Леонард трохи вигадує. Може, це стосується якихось окремих гірських племен, але Гапонія – стародавня цивілізація. І офіційно там ніхто так не робить. Думаю, вони би дали вам цигарку». «Цигарку?» – перепитав Фред. «Так, сержант, і сказали б стати перед гарною, залитою сонцем стіною». Сержант Колон шукав у цьому якихось підводних каменів. «Файна самокрутка і стіна, на яку можна спертись?» – запитав він. Гадаю, сержанте, вони вимагатимуть, щоб ви стояли прямо. Справедливо, тільки тому, що ти в'язень, не означає, що треба бути розхлябаним. Ну що ж, я не проти ризикнути. Чудово, спокійно мовив Патрицій. Скажіть мені, сержанте, чи за всю вашу довгу військову кар'єру комусь падало на думку присвоїти вам офіцерське звання? Ні, сер. І гадки не маю. Чому? Пустелою розлилася ніч. Вона опустилася зненацька бусковою барвою. У чистому повітрі небо зоріло зорями, які нагадували всім уважним споглядачам, що саме в пустелях і на височинах зароджується релігії. Коли люди не бачать нічого, крім бездонної безкінечності в себе над головами, в них завжди є порив і відчий душне бажання знайти когось, за ким ти слідом. Фауна повилазила з ніри тріщин. І вже на у постелі гуділи та джищали істоти, які за браком розумових здібностей властивих людській расі не переймалися тим, щоб знайти винного, а натомість шукали, кого б то з'їсти. Близько третьої ночі Сем Ваймс виліз із намету покурити, Холодне повітря вдарило йому в обличчя, мов, двері, на дворі було зимно, але ж так не буває в пустелях, хіба ні? Пустелі – це розпечені піски, верблюди, і, і він ще якийсь час силувався пригадати, як людина, чиї географічні пізнання. Обривали за межами мощеної дороги верблюди, так, і фініки, і ще, можливо, банани і кокоси, але тут подих аж бринів від холоду. Він театрально помахав пачкою цигарок перед Дрегом, який відпочивав біля намету. Чоловік стинув плечима. Від вогнища залишилася лише сіра купка, але Ваймс все одно поклупався в ній, марно сподіваючись знайти там жаринку. Він сам дивувався з того, який він сердитий. Ахмед був ключем до всіх загадок, він просто знав це. Але вони застрягли тут у пустелі, а той чоловік кудись запропастився. І їх тримають. Тихі й милі люди, якщо так чесно. Може вони й розбійники, сухопутний еквівалент піратів, але морква каже, що попри це вони чудові хлопці. І якщо ви погоджувалися у них гостювати, то вони були такі милі, хоч до рани прикладай, як той подорожник, чи що там у вас прикладають. Щось заворушилося у місячному світлі, чия тінь сповзла дюною. Щось завило в пустильній ночі, на спині за дрібні волоски стали сторч, точно, як у його далеких пращурів. Ніч завжди стара. Він частенько гуляв темними вулицями у таємні години і відчував, як ніч простягалася вдалечінь і глибоко в душі знав, що, поки дні королі та імперії не затримуються надовго, ніч завжди, одного віку, завжди, як ціла вічність. Жахи виринали в оксамитових тінях. І в той час, як природа кігців може мінятися, природа чудовиська незмінна. Він тихо підвівся і потягнувся до меча його не було на місці. Вони його забрали, вони навіть не гарна ніч озвався голос біля нього, опліч нього стояв джабар. Хто там? просичав Ваймс. Ворог який? У тіннях блиснули зуби. Зараз дізнаємося, Фенді, нащо їм зараз на вас нападати? Може, вони думають, у нас є те, що вони шукають, Фенді. Пустелею закозило ще більше тіней. Одна з них виросла прямісінько позаду джабара, нагнулася і підхопила його. Здоровенне, сіре ручисько витягло шаблю і за його пояса. Що накажете з ним зробити, пане Ваймс? Щебеню. Троль відселютував тією самою рукою, що тримав дрега. Всі на місці, сер, але. І тоді до Ваймса дійшло на вулиці, дубак, твої мізки знову працюють, куди краще, сер. Це що, Джин? запитав джабар. Не знаю, але мені б він точно не завадив, відповів Ваймс. Він нарешті намацав у кишені сирника і запалив його. Відпустіть його ж, сержант, звелів він, розпалюючи сигару. Джабар це сержант щебінь. Він може переламати всі кістки у вашому тілі, в тому числі найменші в пальцях, які доволі важко. Темряву розрізав звук «шух». і через долю секунди після того, як джабар налетів на нього і звалив на землю щось просвистіло позаду його потилиці. Вони стріляють у світло. Ваймс обережно підняв голову і сплюнув пісок і шматочки тютюну. Пане Лише морква вмів так шепотіти. У нього шепіт асоціювався з утаюванням і брехнею, тому робив він це дуже голосно. Ваймс ужахнувся, побачивши, як він вийшов за намету з крихітною лампою в руках. Покладіть цю бісову, але він не встиг договорити, бо десь у темряві закричав чоловік. Це був пронизливий крик, який зненацька обірвався. Ах! – мовив Морква, присівши біля Ваймзи і задмухнувши лампу. – То була Ангва. – Це ж ніяк не схоже на… – О, так, здається, я розумію, що ти маєш на увазі ніякого, – мовив Ваймс. Вона там чи не так? – Я вже раніше її чув. Схоже, вона там розважається. – Не часто їй випадає можливість проявити себе в Антморкорку. – Е, ні. – Ваймз уявив перевертня, що проявляє себе… Але Англес, звісно ж, не видвоє е, у вас усе гаразд, запитав він, намагаючись виокремити в темряві обриси. О, все добре, сер, добре. А те, що вона час до часу обертається на вовку тебе не турбує, але Ваймс не наважився сказати це в голос. Жодних проблем? О, ні, сир. Вона сама собі купує собачі галети і має власну стулку у дверях. Коли місяць у повні, я не пхаюся. Роздалися крики, а тоді з темряви зринула тінь, промчала повз Ваймса і зникла в наметі. Вона не чекала, поки її запросять, а на повній швидкості увірвалася в заслінку і не зупинилась, поки не впав намет. А це що таке? запитав Джабар. Доведеться довго пояснювати, сказав Ваймс, піднімаючись. Морква зі шибенем уже тягнули повалений намет. Ми дреги, з докором мовив джабар. Ми тихенько складаємо свої намети вночі, а не. Місяць світив достатньо яскраво, Ангва випрямилася і вирвала з рук моркви шмат намету. «Дуже дякую», – сказала вона, загортаючись у нього. «І перш ніж хтось щось скаже, я лише вкусила його зазад сильно. І повірте, я ще його пожаліла». Джабар подивився назад на пустелю, тоді на пісок, а тоді на Ангву. Ваймс бачив, як той думає і по-братськи поклав йому руку на плече. Я краще поясню, почав він, там кілька сотень солдат, випалила Ангва пізніше. Вони оточують вас, і вигляд в них недобрий. У когось є нормальний одяг, і людська їжа, і пити в цих краях немає води. Вони не посміють напасти до світанку, мовив Джабар. А що ви робитимете, сер? запитав Морква. Нападемо на світанку? А, е, а можна запропонувати вам альтернативу? Альтернативу – потрібно атакувати світанки, створені для атак. Морква відсалютував Ваймсу. «Я читав вашу книжку, сер, поки ви відпочивали. У тактикуса є чимало ідей стосовно того, що робити, коли противник має суттєву кількісну перевагу, сер. Невже? Він каже, що потрібно за кожної нагоди перетворювати її на кількісну недовагу, сер. Ми можемо напасти зараз, але ж зараз темно». Так само темно, як і ворогу, сер. Ні, тут так темно, що хоч в окостріль. Ви не побачите, з ким б'ятеся. Половину часу ви стрілятимете в своїх. Ми не будемо, сер, тому що нас зовсім небагато. Сер, все, що нам потрібно зробити, це вилізти звідти, пошуміти трохи і дати їм розбиратися з цим. Тактикус каже, що вночі всі армії мають однакову чисельність, сер. Щось в цьому є мовила ангва, вони повзають поодинокої попарної, втягнені, так само, як... Вона махнула рукою на Джабара. Це Джабар, мовив Морква. Він, типу, не вождь. Джабар схвильовано вишкірився. І частенько у ваших краях пси обертаються на голих жінок. Буває, що днями такого не відбувається, огризнулася ангва. Мені б не завадив якийсь одяг і меч, якщо буде битва. «Мені здається, в хапунців є своє особливе бачення про жінок, які борються», – почав було морква. «Так», – підтвердив Джабар. «Вони повинні робити це майстерно», – блакитні оченята. «Ми дреги!» Човен вирнув на поверхню пінистої застойної води під пристанню. Повільно відкрилася кришка. «Пахне, як удома», – сказав Нобі. Не можна довіряти воді, мовив сержант Колон, але я не довіряю воді вдома, сержанте. Фред Колон зумів втриматись на слизькій деревині. В теорії це був ого-го який геройський вчинок. Він та Нобінобс, двійко хоробрих воїнів, відважились зійти на ворожі території. На жаль, він знав, що роблять вони так, тому що лорд Вецінарії. Сидів у човні і недвозначно тіняв би брови, якби вони відмовилися. Колон завжди вважав, що в героїв є якийсь особливий механізм, що змушував їх іти на геройську загибель заради бога, країни і яблучного пирога, чи ще якогось делікатесу, який готувала їм мама. Йому ніколи не спадало нагадку, що вони це роблять зі страху, що на них накричать, якщо вони цього. «Не зроблять!» Він нахилився. Гайте, Нобі!» – скомандував він. «І пам'ятай, ми робимо це заради богів, отморпорка і... Колу не здалося, що тут і справді буде доречна якась трава і знаменитої канапки з кишкою, яку готувала моя мама». Наша мама ніколи не готувала нам канапки з кишкою. Пожалівся Нобі, видавшись на настил з дощок. Але тип не повірив, що вона витворяла зі шматком сиру. Та добре, але це якось не вписується в бойовий девіз, а Заради богів антморпорки дивовиж, які матінка Нобі витворяє із сиром. Він просто такий пронизає страхом вороже серце, мовив сержант Колон, поки вони повзли вперед. А ну якщо тебе таке цікавить, то на тобі матусин бідовий пудинг із заварним кремом, запропонував Нобі. жахаючи чи не так? Вони би пожаліли, якби дізналися, сержанте. Пристань Вальхалі нічим не відрізнялася від інших, бо пристані всюди пов'язані. Людям потрібно завантажувати і розвантажувати човни, а це можна зробити лише в кілька способів. Тож усі пристані однакові з виду, в деяких спекотніше, в інших підвищена вологість, там завжди височіють купки дещо забутих з виду речей. Здалеку виднілися вогні міста, яке, схоже, зовсім не підозрювало про вороже вторгнення. «Знайдіть нам якийсь одяг, щоб ми змішалися з натовпом, пробувані колон, Легко сказати?» «Ні, ні, це легко», – наполягав Нобі. «Всі знають, як це робити. Ти никаєшся на якійсь вуличці, так? І чекаєш, поки не надійде пара жевжиків. Ти заманюєш їх». У проволок стукаєш їх по голові, а тоді виходиш з тіні вже в їхньому одязі. Це працює. Ще ніколи не підводили сержанта, запевнив його Номбі. У місячному сяйфі пустеля скидалася на сніг. Ваймсу до душі був метод боротьби тактикуса. Лягаві завжди так робили. Справжній лягавий не ставав у шеренгу з іншими лягавами, щоб йти на злочинців. Він таївся в тіні ніби ходив і тягнув час. Але якщо бути відвертим, він тягнув його доти, поки злочинець зрештою не вчиняв злочин і тягнув на грабовине. Бо який тоді сенс? Треба бути реалістом. Ми спіймали того, хто це зробив, звучить куди вагоміше, ніж ми спіймали того, хто збирався це зробити, особливо, коли люди просять «доведи». Десь зліва в далині хтось закричав. В Аймзу, однак, було дещо некомфортно в цьому балахоні це як йти на війну в нічній сорочці, тому що він не був до кінця впевнений, що зможе вбити людину, яка активно не намагалася вбити його. Звісно, фактично всі озброєні хапонці нині активно намагалися його вбити. В цьому і полягає суть війни, проте він звів очі на верхівку дюни. Японський воїн дивився в іншому напрямку. Ваймс підкрався. біп пі -бі пі -бі Ваш будильник на сьому ранку ведіть своє ім'я. Принаймні, я сподіваюся. Ага, дідько. Ваймс перший відреагував і зацідив чоловікові в ніс. Оскільки не було сенсу чекати, щоб побачити, який це справить на нього ефект, він кинувся вперед і вони вдвох покотилися по іншій бік крижаної дюни, борючись і розмахуючи кулаками. Але зараз моя функція реального часу, схоже, трохи барахлить. Хапунець був менший за Ваймса, а також молодший. Та, на жаль, для нього він був надто молодим, щоби знати репертуар брудних боїв, який був єдиною можливістю виживати на глухих вулицях Антморпорка. З іншого боку, Ваймс був готовий бити що завгодно, чим завгодно – Важливо було, щоб супротивник більше не встав, а решта то вже деталі. Вони скотилися до підніжжя дюни, хапонець стогнав під Ваймсовою вагою. Список справ бісик-органайзер пронизливо закричав Стогнати від болю! А тоді, здається, саме настав час різати горлянку, вдома Ваймс. Запроторив би його заграти, знаючи, що вранці все матиме набагато кращий вигляд, але в пустелі такого вибору не було. Ні, він би не зміг виробити хлопаку. І це ще милосердно. Віндалу, віндалу! Ваймзовий кулак зависнув у повітрі. Що? Це ж ви, правда? Пане Ваймз, він віндалу! Ваймз відкинув шмат тканини, що прикривав хлопцеве обличчя. Ти горіфовий хлопець? «Я не хотів тут опинитися, пане Ваймс». Вирвалися відчай душні слова. «Добре, добре, я не збираюся тебе кривдити». Ваймс опустив кулак і встав, піднявши хлопця. Потім поговоримо про він. Ходімо. «Ні, всім відомо, що дреги роблять зі своїми полоненими. Що ж я їхній полонений, і їм доведеться зробити це з нами обома. Домовились? Тримайся подалі від кумедної їжі, і все з тобою буде добре». «Хтось засвистів у темряві». Ворушися, хлопче!» – прошепів Ваймс. «Нічого поганого з тобою не станеться. Гірше буде, якщо ти тут залишишся. Зрозуміло?» Цього разу він не дав хлопцеві час на суперечки і потягнув його за собою. Поки він наближався до табору дрейгів, з Дюн зіскознули інші постаті. Одна з них була без руки, і з неї стирчав меч. «Як справи, Реджа?» – поцікавився Ваймс. «Та якось диносер. Коли перший хлопак відітнув мені руку, і проштрикнув груди, решта відступили, ніби ніколи не бачили зарізного чоловіка, їй-богу. Ти знайшов свою руку? реч помахав чимось у повітрі. «А це вже інша історія», – сказав він. «Я лупанув у неї кількох, і вони з криками кинулись навтюки». «Це твій стиль рукопашного бою», – сказав Ваймс. «До такого ще потрібно звикнути». «У вас там в'язень? Щось на кшталт», – Ваймс розвернувся довкола. «Схоже, він знепритомнів». «Гадки немає чому». Реч нахилився ближче. «Ці іноземці якісь дивакуваті», – сказав він. Редже, так? У тебе вухо відвисло?» «Та? Що ж таке? А я думав, в цвях буде надійно тримати». Сержант Колон глянув на зорі. Вони глянули на нього. Принаймні у Фреда Колона був вибір. Міля нього застогнав капрал Нопс. Нападники, бодай, залишили йому штани. Є місця, куди не поткнуться навіть найхоробріші, і до цих місць належало все вище коліна і нижче пупця Нопса. Що ж, Колон вважав їх нападниками, а вони фактично захищалися, агресивно захищалися. Тепер ще раз усе по порядку, сказав він. Ми знаходимо пару Жевжиків, приблизно нашої тілобудови. Ми це зробили. Заманюємо їх у провулок. І це зробили. Я замахуюсь на них дерев'яним патиком і нароком у темряві вдаряю тебе. Їх це сердить, і виявляється, вони ще й злодії, які цуплять наш одяг. Все не так мав бути. Але ж загалом спрацювало, сказав Нобі, так-сяк звівшись на коліна. Можемо ще раз спробувати. Нобі, ти в порту в чужому місті. Самих лише, мені неприємно це казати Нобі, труханах. Зараз не найкращий час заводити розмову про те, як заманювати людей в провулки. Про це почнуть говорити. Англа завжди каже, що нахота – національний костюм всіх народів сержанта. Вона про себе казала Нобі, мовив колон, скрадаючись тінями. З тобою таки не спрацює. Він зазирнув за ріг. Із будівлі здовж провулка долинали якийсь шум і балаканина. Двійко навантажених віслюків терпляче чекали на дворі. Хутенько вибіже і хапний клунок, добре? Чому я, сержант? Тому що ти капрал, а я сержант, і на тобі більше одягу. Бурмочучий щось собі підніс, Нобі прослизнув у за вуличку і якомога швидше розтебнув привіз. Тваринка слухняно пішла за ним. Сержант колон вхопив клунок. «На біду можемо і мішки на себе натягнути», – сказав він. «Це? Що це?» Він витягнув щось червоне. «Вазон?» – послужаво, – припустив Нобі. «Це феска. Їх носить деякі хапунці. Схоже, нам пощастило. Оп, і ще одна. Ану, помір'яй, Нобі. І щось схоже на нічну сорочку. І ще одна. Ми в безпеці, Нобі. Вони якісь коротковаті, сержанте». «Жебраки не перебирають», – мовив колон, втискуючись у костюм. «Ну жбо, вдягни феску, я в ній на недоумка, сержанте». «Послухай, я теж свою надягнув, гаразд?» «Тоді ми будемо як дві фески пара, сержанте». Сержант колон грізно на нього зіркнув. «Ти чекав слушної нагоди, щоб це сказати Номбі?» «Ні, сержанте, я це щойно придумав». «Що ж, послухай, не називай мене сержантом, це якось не по-хапонськи звучить». «Як і Нобі, се. Пробач. Ну, я не знаю. Можеш бути Шнобі, Нгобі, Гнобі. Як на мене звучить цілком по-гапонськи. А як і тобі підібрати гарне хапонське ім'я? Я не знаю жодного», – сказав Нобі. Сержант Колон не відповів. Він знову визирав за рогу. Його світлість, щоправда, просив нас не затримуватися, пробубонів він. Та але в тій концерній банці – Ну, дуже сперто, якщо ти розумієш, про що я себе віддав, щоб біля них хтось заревів, вони розвернулися. Перед ними стояло троє японських солдатів, чи, може, вартових, далі їхніх шабель, Нобі та сержант Колон не розгледіли. Їхній командир проривів до них із запитанням, що він сказав, затремтів Нобі, не знаю. Звідки ви? запитав командир моркорською. Що? О. Р. Колон завагався в очікуванні блискучої гибелі. А, ясно, вартовий опустив шаблю і тицьнув пальцем у напрямку пристані. Негайно повертайтеся у свій загін. Добре, погодився Нобі. Як тебе звуть, запитав один із вартових. Гобі, відповів Нобі. Схоже спрацювало. А тебе? Товстуне. Колон зразу ж запанікував. Він відчайдушно перебирав у голові імена, що звучали по-хапонській, і йому спало на думку лише одне, що цілком і повністю було хапонським. «Ал!» – йому аж підкошувались коліна. «Повертайтеся назад, інакше на вас чекають неприємності!» Вартові дали драла, тягнучи за собою віслюка, і зупинились аж на брудній пристані, що дивним чином зараз сталася затишнішою. «Що то було-с?» – Але, – запитав Нобі, – вони ж просто хотіли нас трохи посіпати. Типова поведінка вартових, додав він, – не наших, звісно. На нас ніби був правильний одяг. Ти навіть не сказав їм, звідки ми, до того ж вони розмовляли по-нашому. – Ну, вони… Тобто всі повинні вміти розмовляти морпорською, – сказав Колон, поступово відновлюючи свій душевний баланс. Навіть немовлята вчать її. Гадаю, після важкої хапонської вона дається на раз-два. «Що будемо робити з Віслюком, але?» «Думаєш, він уміє крутити педалі?» «Сумніваюся. Тоді залиш його тут». «Але його вкрадуть, але!» «О, ці хапонці що завгодно вкрадуть!» «Але ми не такі, але!» Нобі глянув на ліс що, що заповнили бухту. «Звідси таке враження, що їх ще більше», – сказав він. «Тут від човна до човна пару кроків. Для чого вони всі тут?» «Не будь дурником, Номбі, це ж очевидно. Вони тут для того, щоб переправити всіх до Антморпорка. Для чого? Ми не їмо стільки кар. Вторгнення, Номбі, зараз війна забув». Вони озирнулися на кораблі. На воді ми готіли якерні вогні. Прямо в них під ногами клаптик води на якусь мить вкрився бульбашками, а тоді корпус човна зійнявся на кілька дюймів над поверхною. Відкрився люк, і з нього вигулькнуло стривожне обличчя Леонарда. «А ось вде», – сказав він, – «ми вже почали хвилюватися». Вони спустилися у смердючу середину судна. Лорд Вецінарій сидів із блокнотом на колінах, в який щось акуратно записував. Він на мить відірвався від писанини. «Доповідайте». Як би Нобі не напружувався, поки сержант Колом все більш-менш докладно доповідав, але так і не міг пригадати до тепи, якими вони сипали з хапонськими вартовими. Вецінарій навіть не здійняв голови. Все ще пишучи, він сказав сержанте, Ур, це стародавня країна на край від королівства Джелі Бейбі, чиї загарбники є втіленням пастуральної тупості. З якихось причин, навіть не знаю чому, вартовий подумав, що його звідти, а моркпоргська це свого роду лінва франка навіть у японській імперії. Коли хтось із Гершеби хоче подоргуватися з кимось із істанції, вони без сумніву торгуватимуться морпорською. Нам це, звісно, тільки на руку. Військо, яке тут збирають, означає, що майже всі люди вихідці з дальніх земель з дивними звичками. Якщо ми не будемо поводитись надто по-чужинському, то пройдемо перевірку на вошивість. Для цього не потрібно замовляти карі з бруквою та смородиною і намагатися не замовляти пінти старомолюскового особливого. Я зрозуміло говорю, е, а що саме ми будемо робити, сер? Для початку підемо на розвідку. А, точно так. Це дуже важливо. А тоді шукатимемо ставку верховного японського головнокомандувача. Завдяки Леонарду я маю для них невеличку посилочку. Яка, сподіваюся, хутко покладе кінець війні. Сержант Колон мав розгублений вигляд, якоїсь миті він втратив нитку розмови. Пробачте, сер, ви сказали верховний японський головнокомандувач, сер, так, сержанте. Тобто вищі чини, чи тюрбани, чи яких там в оточенні найкращих військ, сер, до вищих чинів завжди представляють найкращі війська. «Гадаю, так само й буде так. Ба більше я на це сподіваюся». Сержант Колон знову спробував знайти нитку розмови. «А, правильно. І ми підемо їх шукати? Так, сер? «Я ж не можу просити їх до нас прийти, сержанте». «Так, сер, розумію. Тут стане тіснувато». Нарешті лорд Вецінарій відірвався від блокнота. «Щось не так, сержанте?» І сержант вкотре відкрив секрет хоробрості. Дехто називає це загостреним боєгузтвом знання, що смерть, яка може чекати на тебе, якщо ти підеш у наступ, це ще пікнічок, якщо порівняти, зі справжнім пеклом, яке чекає на тебе, якщо ти відступиш, а все добре, сер, сказав він, чудово. Вецінарій відсунув писанину в бік. Якщо у вашому клонку знайдеться ще трохи підхожого одягу, я перевдягнуся і ми зможемо подивитись на Аль-Халі. О, Боже! Даруйте, сержанти! О, Боже, як добре, сир! Добре! Вецінарій почав витягувати решту речей із експропрійованої торби. Всередині були жонглерські палички, мішок кольорових м'ячів, і ще афіша, яку вишивають на сцені під час виступу артиста. «Гуллі-гуллі-беці!» – прочитав він. «Екзотичні фокуси й танці!» – хм! Додав він, схоже, серед власників торби була леді. Вартові глянули на серпанкову тканину, що показалася з торби. Нобі вибалушив очі. Що то є? Гадаю, це жіночі шаровари капрали. Вони дуже цікаво, що одяг екзотичних танцівниць не стільки відвертий, скільки натякає на неминучість відвертості, мовив Патріцій. Ноббі зиркнув на свою одежу, а тоді на сержанта Аль-Колона в його одежі, а тоді весело мовив, що ж не впевнений, що вам личтиме, сер. Він тут же пожалів про сказне. Я і не планував їх на себе вдягати, спокійно мовив Патрицій. Передай мені, будь ласка, свою феску, капрала Бетті.